قرآن مختلف عارض لكو دشيئه القرآن اللاما محمد طويل رحمة الله قرآن مختلف عارض لكو دشيئه القرآن اللاما محمد طويل رحمة الله دا تفسير القرآن بسنون نیسو تنیسی کشوی دا جدی ده ملای دو پتر یا ساتی ایشاوا دی توید سنت کیسل مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پیازان از دی مین چوک جانگیرارار سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توید موبایل نمبر زیرو تین سویک ستاوان دس ایک سو چو بیس جرم مره ګروشې نو کوڅه وغوا میخه ټول وی نو هغه بدل شي زیه توبای تا مسو تللی بابا سبا رققش. هر کوی راکا پېشه راکا بابا سربلې کوڅې شي هغه په ټول ورکی پاک به ضرورت پرسن کې نهړي شي چې سبا به کوي هغه وڅې غپات شي اوبم پروږه یې غږه کوي شي زره کې نه را هغه نو هارس ختم شي بابا بابا صدر آروانه کی دوگا ازارا کینجا پو خرید وائکن لپاس اتشرف گئی کئی نی کرید اور چرگر بلا خوشا وئی کئی بابا بوتای برا رہوتی پولاکی محمد بوتای رہوتی اگر کوری یعنی اسائی دنور بی آرکتی وقت سنی اسائی دنوری آ جارمی مرو آرسلی جمعا دوکر چی سوا خرشو اگر ای ای ای ای ای ای ای اخه دې ورته وي هغه اچي په توګه ورہی هغه کومه دې دې سايت کې راځي په توګه جوړه وريږي دې دې ته نظر باندې ملته با کله کې نه سايت علم شو کله چې سنتي نه اچي نه کیږي دې کمن نهږي نظر سرات کېږي نظر ګړې باندې کېږي په سنګه کېږي منو دنه فضل دي کو شاديک با دا په مشورې کې قضې سره انکه غاله سنوتې کو نه نه غوي څهشته نه اره نوې بچو په کډي به راځو اره او بازاره ما دن صافه د تا دا ملت پامن کړي ترې جنو فریح شن شړې یو د مړه د خلقونو نه دارنګي تایځنه به کوي ان له تاوی سنکې دنه تا ته د پتل نه غذر کې به مينار شي وین جنہ تا وای ته جوړانی سبباله ناشه زان سره مې دی بوله ته فراخ چایل وو ته دبر ته وای چې الکه دې څوار ورځ ده ملاقات وکړښه منه را زیات وبا نفيزی به دی بوله ښه له بغیر د راته به تیری زیارت لا زان سره سمټی وسه دی مونږ ته ایږي چې اوبې په لونې دره نباپ شکرانه ده دروازه شې وکړي په دې مرغه به مچی دښمن دی رېتې مله به درسونه به او کاژوه د خپل مجیګې کله دا ټول نه نن زره باندې ته ویلې نه جلتای نه ته دا درسونه زم زمانه کې زموحدین درسونه دي نبی کې مچی ده ته نبی کې ځشت طالبان دغه د تانو لسیه په دې درسونه کې پزرګونه دي او مجال لکه بچیږي شي در دې دیمانه کار ملک دې او قرب مازه تبع که تو هيونه فليکنه تاسو ښه ویلولاله تدويږي چې ما نخصر شرعت نخصر نشو تاسو کديږي چې وا دکه اسراف نکوه قران مختصر ذکر کوي ما او سوره سنت کې ذکر تريږي چې بدعات منش سره اداولي کې راځي او دعوات دي سم انت ماولای تبتون عبدكم وليخ المرجي جن تاسو د کو پیر وته او پلان د تخنوبږي او هغه ته وای تا ته پر نکمو د لویو ولتو یو وای چې په پواڅه خپل پشه راکا کیږي چې په چې موږ تواقې باندې مو باندې په دې باندې د ګټه د پیر ودار نه وایي هغه ته ځانګړته چې په خپل مو کې واقعه دي اي شرعيته یو د له راځ د نه کورونه خلاف ټول د پولمر گروپ او شرک او کول د بيات شرک ایران کوي اوبه سوليان رواسو د واستی په کولو د شير کو بيدات اکراشي تاسو ته مې وښي تاسو کې ده نه به دا غینه پیډه ورکوې په دې کې مثال څه فائدې ده چنده کړي په واقو حرام دي په تاسو شرند خپل مرګورو تاسو لري سره ودرېږئ دا هغه یې چې خپل مرګ یې په قتلته یې ایمان لري په باضي کتاب چې کله انکار کوي له بادو نصر صدا راچا چونکی تا سندہ مگر ذلت پتن دنیا کے فرائز قدر دیکھنی ذلل بذت علا تاقهم محجسین وی جب بذت ذلت پوگو پوتے و این حمل جد بحمل بغلات او تت تقت بحمل برعزین اگر تے مینی جی رضا دلان او تت تب تیری رضا دلان جدا کپاس و تکر بسوری از بسوری نعات مالدار بین لیکن ذل البدت علا عطاقه گلت بغت مگوی بے توتی زی دمان انتر توتی ار جر اسلام علیکم ملا ار تلنگیتا بابیتا ویسلام علیکم آغا تبو چت پاسی محدیسین وی ذل البدت علا عطاقه و ان حمل جت بهمل بغلات او ترتقت بهمل برعزیز ا ټول ساعه دې دې څنګه دې امام مالک هر متدی بځلېږي اگر چې دې مال ځای نن دا زو پرڅې په رجعت کې پر کې کېږي اجازه یې ځان وې وصولي چې د دې دکات مسرحه او ځار چمک به بځيږي ځار چمک به او متدی رسد سرج څنګه دلوګي تازه دې شونډي تازه دې رنگي او سردنہ تیارای پاک احرارت دی مودا تنیری کی خان تنیری کی بادشاہ تنیری کی وجہ دارا کیا غلط مخلوق محتاج ندے چیز مخلوق محتاج چینو غسی خلیل ابن احمد تا وفد راقلو کہ امیر وی قراشا روان غامن و تا عدب علم ادب عربی سباو او خلیل وی صورتن خواب را کوئی غزر دینا یا په زه کور ته راځم کور کلاټ سره ورایم په پټنی کې کور راغینه به څوک یو څوره برابر ته 200 پې یو ارتواه خلیل نو غلامی لري اوس کوي کې پښتر خلیل فرع همیشه هڅه ورولایو خو را یا امیرن الا جریب من ال ا دغه تیسا توه په سونه نن نه یا زفر شاه دی امیر وخته وته جریب امیر ايو کام صلیز تاذر باندې چان دي زړه ذلت نشه پاتل زوته پوه نشي ذلل میر ته ال تا فين اما خوته به لاس ندي چراتا زده نه جات جنت دنیا کې څو کیسره نم فورزه بيمانه شي او اغه لونډه ورایي څه په کار شي په دې چې د قرآنو ذکر کوي ځالکا منكم الا فاجون صحهات دنیا ذلت به پچند دنیا کې داندې لچنا چالي به په وروستۍ قیامت په هر کې شي صحابات کار ان دې خبر را کړي کوئی د کتاب ته تمه به زجر ده نو په کې بشارت یې نو سره زجر رټنه وکتنا علم هغه تاو کې په یو بدتاز دی چونکی باپ دې هدیت دو دغه دې اګه سان کې هرک دنيا په خلقت اوس کوبني چې دینځه ځا انبر دیندا دنیا غره کا مشهور عالم د دنیا محدث اسماعیل ابن علیا شیخو چې کلاوږي مار کوږه ټولګې د نمار جیورتا خطو لیکو عبداللہ ازمین مبارک علمتوف خاصن ایک سو اصلی ایمان منفش آگر دے اگورتا خطو لیکو ابن علیتا بخاری استاذان استاذ دے یا جائل العلم لہو بازیان اے علم دے بازو گردو یستادو بیہام والا المساکینی دم اسکینان امار باستو گھٹے اینا روائتو تفیم آمدہ ابن اون و ابن سیرینی تاو روایت حدیث با ذکر قول کہ او مراو سا خمد ایت فائن قل تاوکتو زعب آتلون توائی مجبورن نزعب آتل لیولی مجبوری تاوش اقرا ذل حمار علی علمی فتینی خر خر کون ناشارن این یو قمیس کعپیرے سرر رو رای کعپیرہ تو پسا ناشارن ابن علیہ جکل قط پر مبارکو لوستا کتاب العقلاء جبن حبان صفح تیس صفح صفح جبن جوزی ترجمت ابن علیہ دان خلکان خلقان فترجمت ابن علیہ کے تعذیب التعذیب فترجمت اسماعیل ابن علیہ کے ذکر دیر آشان <تصحاب> جیتولو باکا وستعفا وی جمل اور استفای ورکا اوی واللہ قسم پخدائے زمار ور مارتا خستان حیرت کرائے اور استفای ورکا دوزار دا چې قرضګین یې کینس که مخدوق ته ځانایې چې مخدوق ته محتاجی من کنوز البرکه معنا مصابه دې کې دی دا که ځانو دې کای نه دالې چې خپل ناچاري مخدوق نه پټه مصائب هم دي مخدوق ته دا نوای چې نه چاره زمو محتاجی مخدوق دا چې د من کنوز البرره دا ځنه کای له ځان شي دې چې دنیا الله دې نه او ته کومه دې کتاب په وجه فرق کړی دا چې دای له دغه څلورم کتاب ولقو اتنه او په دې کتاب انکار منل انبيای اسلام کی تاسو بیمانو تاسو مجرانو د پهانو انبيای هغه به انځکم انبيای کړي هغه نه کې حق پرسته کړی دا غنډې کړو اور کرمی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور پسیمی کتاب پسن انبیاء انبیاء ونو سب صلی اللہ علیہ کرو اور کرمی موسیٰ عزی مریم تا دلائل در زائے کے دیسا کی کئی ابن مریم ابراہیم ابن عزب نو محمد ابن عزب نو اید ردن علم نصرہ تیدے ابن اللہ ندے ابن مریم دلائل امد برکرمی موسیٰ عزب نو اید جبری رحمین با راته حمزہ د استفهام د توبېخه او سيد د فاروقه تفریده نه نو هارو اوی چې راشي پیغمبر تاسو ته باغ احکامو چې زرم نو غواړي نو استکبار ته اوړی دا غینا پیغمبر کله حکم بیان کیده توسمہ مسلہ بیان کا چې د دې په کې نقصان ده د دې اوې نو سم یو ځای کار کوي بهري وسم دا مسلہ ده په دا سمسلې چې د نقصان نه الکا فاتحه به ایمان په شنو او مو حنټه نی مني لا سمون کې ته چې او مو سنټه نی اګه دا او کوي چې اجرت په طاعات ایمان وګونیفه حرام وایږي چې پرې کا او نکا طاعات ده دا یي چې تمړي په ختمو کې یو متاع ده ایمان مونږه حوځه حرام بیا ډا خنچینه دی ډا خفي دی دا دیو مسلوکی حنفیده اپنو رطور که خفیده دا اپنو رطور که خفیده دا اپنو رطور که خفیده دا کل کل آم بغیر زمان حنفی صوب ده زیم کی وجه تلتاعت ناخلم امام برنو که ناخده پا دم پیسه فقهات جایز گرین امام برنو که مفتور دن پا سو که خیده پیر ازنو کم خوزن آخن زمان امام وی مفتور دی دایزان لگی آئی صرف یا دو مسارو فاتحه و رفعجانو کیر امین بیجار کے حنچان دی نورو طول مسارو کے دب بیدتان دی دیما ونی فا دشمنا دا دیت حنچان سو کوئی ختم بمولی پسی کئی الاخذ والموتی و ما اسمان شامیلی کی صرف ارم جل صرف ارتا بسید دا ختم کون کی راستون کے او طلی مولیان دا دوار گننگار چا چلاوستی دی او صوت ختم کئی دوار گننگار دایو چې دې ګونا صدا دې موږ ته وخبری دا ورکار دي اگر قرآن دې ځتي کوي لکمن مشين ته راغې ما ته یو ولانه چې ورته بازار راځي لکمن هندو پدې ځل کې پاکستان نه څنګه ته اله مصر دې او کاله هندو درځي زماموشي نو په دې ځل کې په دا و راغې ښای او تراو د دې لوګ نه ورزر راځه نه لکمن ولې بابا یو څه ختم کینوی دا تاریخ دی دینجو دا ختم کېنورې ما ختم زين کني وې د کته کېمل کونه د اګرونه د توقاینه ما پندتا میراو کیږي او د ګرم شریف ختمږي نو راکمي ما منځ کې مه هڅه کړو ساخرواله دروازه کې راځي مه لکه منو زره لوم تماشه وکم وې دې ته مسواې ما دنه نظر ونه دنه سره دا بهار نه په تماشه کومه فګر زلا سلام څنګهش پښتون به تم نڅي غره غړي د مینسک ګرنڅو یو پندکر انند ګرنوال او دا کی ضرورت وګورنی نه ستلاس منا ما ور بازار کې د ځان کې لکشمن ورته کې کلاږي کې نه کلاړي بچي شي دروازه لړو ما قتل ډیر ساعت د ګرنډو سره چې ویلو سره پندت ور سره ور سره نو بل ور څخه چې ناغرافس بادا اوک نو هغه شروع وکړه اگر لو څل مستل نو چې هغه نو بلای بلنه به ځکه منه ماله کې ختم اوسته راځي تاسو پار څه راوږي او تاسو نو غږ نه کوو یی دې ګنه دې چې څنګه کوو کنه ګران شریف دې دې چې تک ګران در څه چې فورونه کوي نو چې نور وای په فورشه کنه صدا قران قران څه څه موږ وانسو را لکه تو عزبي زه <تصفح> دا به یم رښین ابيجان وکين یو وخت هغه دغه چې پا اگر با ور ورګي زم له دیم دریم له سره روم دا څور وکي یو چې څنګه څنګه یا لالا یالمن د څه شروع کی څه کولو سره عمل نن شروع ته رسول الله علیه الیهم وسلم په ایمان بوځي اته دار ته دا کویل قران وکړم دا چې موږ کې دله کو غیر مکلف نوم برتري ایمان آ کوی موږ یو وای اته بګې د موږ نام ووځم نو تر انفي میازم چې تایمه وردا څنګه موکو دا رو راه رمضان په قسم فقره بغیر زمان هیڅ عمل ستاسو کوم نه شي ما څنګه مستا کوي هر ورځ دې قسم ده ورته تا دویلونه چې راه رمضان ما قرآن می دوی ته کېلو څنګه راه را بيګی دې ما ته څه کوم نه ده موږ نه لګو اغه وو ته دا څه څه جوړیږي ان کی هو ته تا څا ان پیږي دا پره قرآن فقط موږ دا نو څه دا عامه اول تا کېږي چې څه نو څلوږي زور په دې شي بار دا دې بیمه نو دین دې اتا دې نه جوړ کړی اګه په پلم په کیږي دا نو څپن کې په کې بیمار لګی نو مکان جوړی نو فقاو جائز کړی ذکره عبادتی رو دا تا حتم رسیم او مولی پسیق عبادتی رو تا حتم رسیم سواب بردی نفقه رو داشت کرده تو منون و بباده به کتاب باقی هنچی مذب مانه و بباده نمانه داستا ایمان ده و داستا جن ده افا کل ما جاکم نو هر والی چرا جیتا سپی نمبر فاق احکامو مای بارتا احکامو نده چه نواری استاسو نبسو نا زرده نواری نواری دهینا استاکبالتون فریخن کذبتون و فریخن تکرون عربی مانا کو مطابق تا نهوی فریخن مفور دا کذبتون نسی که زکا فیر دا کنگور نرا نو دا پا فیل نمکنشی مقدم آخون نو فریخن مفور دا فیل محضو فره او دا غیر تفسیر کئی ذار استنی وایو ظفور اذا کان ما يقاد دلیلا علی ما یلغا کلام کی داربای حزقی کی اذا کان ما یقاد دلیلا علی ما یلغا داربای قاعده درانہ کونک کلام کے باقی لفظ بھی کیا کم کلام لفظ تاور بولے چراغ دلیل نو کذبتم دلیل سے ذی خبر کی دفیسنم مصی کذبتون شود نو استلام مقرر سے معنی راشفہ کذبتم فریقان کدذبتم فریقان لگا کدتم نے مفول حذف کرو ذکر فریقان لفظ کو جواب نیاوے کہ مفول خط حذف تو کدذبتم نہ ابوذے کہ فعل حذف تو فریقان تو کلام مکرر ہے فریقان کدذبتم فریقان کدذبتم فریقان تکرار تاکید ذرا کارسا صداو ہمیشہ کارو تجرن کو لبے او ڈلا تجرن کو لبے او اقبر از چه بارال انتاز برته در او بود فتوه کیو کن دارنگی وفریقا تقتلون وفریقا تقتلون دار فریقا مفورد در فعلی محنفده در تقتلون او تقتلون نا مفورد حضف ده او اس کلام دارشو و تقتلون فریقا تقتلون فریقا و وجل با یودالا سوک بام در غجن کول بم بام وجل و دیسا او سندر کار. بی داغي مګل زموږ شيدان شي دي په مثاله دلاثه برڅه راوی ته کښ او دروژن کوي پروت دا ساسه فېله مسمن راځي یوګو دانګ دي دې زمانه د علماو څو کلام مکرر راا او کلام کې ادماج او اختصار اصل کلام داو کزبتون فریقان کزبتون فریقان وطقنون فریقان طقنون فریقان دا ساسه کارو نور دنه کې بند داسمانه کو وقالوا اوایودان کوډونا کورو دماني د دې کوي ول فای پر, پر دیتا ووس اصل کې چلکی ته یو پوسټی کیدا وایي کې کټکی د قرات کې پټته نو کټکی په پړټ کې نو عام پټته انغو په ځاله وبو پټي پټکه دې ته غلفه غلا پل اوئی جاسشیں گر بابا غلاب رہنے بابا پتتے نوچے پتتے ہیں تاک کبھی نہیں کہ پل اتوائش پتتے غلاب میں پیواشو پتنے کو تو مانا دا مغلوب نجاو مانا وقالو قلوبنا غلف اوائی او دیان بای مانا رنزم ان پفردو یو مانا دا وقالو قلوبنا فی اکنت ممات دونائرے حامیم سجر سلورم آیا زنوه زنوه زنوه پردو که داری مسلینا چه غاری مونگا غیطا یعنی زنوه زنوه ستا پر خبر نکویم چونکه مخاطبین دو قسمون یو علماء ایو شیخان جایلان نو قرآن لگو دا سراری که دوار روشن دوگوش مانا غلافششی پردار نو دا قول د شیخانو سر نامیان شکل یلوائی جی من دوار زمونږ زنوه زنوه پردو که ده من ستا پر خبر وَقَالُو قُلُوبُنَا غُلْفَ یون اگه من پردو که دی دا اگه مسئله نا که تم اگه تراغواری جواب دا استاس و عمال را دی او اگه عمال پردی شوی دی مراغی دا عمال پیده یو معنا د غُلْف ما داو شا بلا مانا دا غُلْفا نا علم وَقَالُو قُلُوبُنَا غُلْفَ اوائی دا قصداب قل دا شو وليان وهي رزمنغا قد يدمن زي دكه مغلوفون دكشي ديلمنا وقالوا قلوبنا غلف واي ذا بيمان لاوليان قلوبنا غلف سوره مؤمن الرساع ادريات يا بيسريشمج بار فلما جاءت رسلهم فل بالبينات فجهوا بما عندهم من علم ام بيات اسماء نكذابون نار وشالوا بما پاغه باندې د هیڅ هغه کوم علم ایلم د شرک د کوڅه مناطقه دی هغه علم د منطق له خوشاله اوسم زه جامع معقول من تول من زه صد قوم کې قران ځم تاسو د وخت نه قران تاسو ذکر کړئ نه چې تاسو د وخت نه بندو اوسم وای جماعت نشي شي چې زنه ارشم قران ته کینم وقالوا قلوبنا غلف وايمنان نذمنغا دکیدالمنا مونداالم تنوان زمن واینتا تاګیته مو کو د پرای فضل دیالم تنوان دی قرآن صورت مطلب نو مطلب کی صورت ماکړنی پیه دا اور دا انا ته نه سر مطلب سره ترجمه وکي ترجمه مطلب نه دی ترجمه د عربی تعبیر له یعنی عربی تعبیر دیو د عربی اشکال حل کړې نو دی وراشي دا دا به ترجمو کې ترجمه دللې او مقصد دللې مقصد د صورت سره نکم مخه ګیان کې وقالو قولو منا غلفا اوای دې زمنه من د ګیلم ندي مونږه غوډې ډېر له ولم دي مونږه وای ډېر علم دې زمن ډېر علم دې دا قران دا لفظ غلفن راغل دې اتارا چې دا قرآن ښه شي دا قرآن کې اجازه ده چې جایلن وایي موږ نه پیږو صاحب خبره پروب بنا کې کینته عالمان قرآن ورته کې بلانو مله او به کفرهم الله مرن کړه سبب انکار سره نه پوهه صح قرآن کفر نه کوي انکار بل ذات ته لانا نتیجه معقوله من كنني تملعون اللہِ مانا ایتالا قرآن دی زنرِ قرآن ندر دی اعتوائی زنگلان نتملعون اللہ نیت میں کردی ملعون اللہ رئیس رہا منذر جمعیتنا پا دی تملعون اللہ باللہ نم اب بی کفرهم دا غا علم دا قرآن نا سوا علم کے کن ندر حال خود این اتوام اندری فرصت تمټو دي کو دام ځانته وګوره ته پڅکه میږوله صلیمو قاضی مبارک میں خري ارنج در کاټیل منته نيبري صلیمو قاتل دي وخت خلاصه چند پاڼي حکمت يونانيان سورم در تیر نو حکمت ایمانيان راهم بي قرآن الله دل الفضل شیطان بي شو اي مدرس درس قرآنهم بي کو رزه فضلونه لری کا او راشا اللہ قرآن تکونکینا نور را دین جا بادشو او ذاب سنت ظلمتی دلی بادشو راشا دا قرآن نور لغنز زکا او دا غضیالت رنگ دا قل رنگ پوبود سنت صافتا راشا را توید سنت بیانو آورا دا قرآن بل لانهم اللہ بکفرهن دغم لاملون اللہ لانے کہ قرآن از دن نگر زن بلان اللهم بكفرين بلانتی کی طرح دایرا سبب کوفر دی دی چې قرآن نه مونږ ترې غو قرآن نه IRAS کړی تا دې نه کوفر او حداغین IRAS او بے ایمان تو کو ملون لا او زاہی لاف ذکر کړو نو کې خو بلان اللهم بکفرین بل ان تي یغدا یزرا کفر دی فقلیل ما یؤمنون ما تاكيد په قلیلاندې کم په کم کې کم دی منون کی قرآن یؤمنون دل کم په کم کم دا ما لګراره کم کې کم دی یاره مرثونی کم نيان دی په دې کم دی یؤمنون دل قرآن یؤمنون به توہی کم په کم کم منن کې قرآن دې وړه او کم کتابی دراغه اور کړه چې راغلي کتاب د الله نه مکه یو نوکه پلیټای د مشرانو دی ورشي اته دې متنونه دونک متنونه به دې نوکه پلیټای د مشرانو د کشرانو به دې کتاب کې تل دوا میرو اېجان بن نواحي سرورم کتاب کې تاسو امپیاسابکی او تنظیم کتاب شروع شو ولما جام او قوانین بیا پرې لري پیغمبر نه مثاله هر کلاچ راه دې کتاب تعالانا چې دې شنو کوم کې او دا حکم و چې دې درم او دې پوها دینا یستفی ہونا د انداد به غوث ځان را په کافر باندې په وسهت پیغمبر یستفی ہونا یستن سرون مان کوله چې موږ کانو دې بجنګ شو نو دا به الله محمد صلی الله پیراکی زکه تو راکه داوا دغه چې زبرسته په امر به کوم اې دین الهی او د دنیا غارق کوم نو کوم نو سو الله ماجی پیراکی وکانو یسف او دې چې تلبد غلبه به ځان لغوست پس زران په کافرانو باندې په بحث نبیو په سخت پیغمبر دمانه ابن کسید تصید بیزاوی کشا ټول محصرین دی بزاتيان معنا داګې ځان له بهسب غوښته ته بارکته پیغیمه بار. مو ویژه څا معنا سي چې کله جنگ به کو نو وي الله هم سننه به محمد النبي يهودو چې کله و جنگ کو نه داوي نو ثابته ک نو وي دا و چا يهودو نو ساده دې سجدي وي دونه فانيان لك من ذو رائکا د بصائر کې مليته مبارک دې شي دا خبر ته ویل کې زمام شران یوودو کړو ځکه دو په حق کار ما سګل غټي په خپل زندګي زل نه کوي کوي سوچ کنن او په څه دا هوتاند کېنګل کې شباب دیو ته کون حجته ارادي راغې جمعه کې بولو صحابه نبی اسلامي لا تزرمو مې رټي شه لنه شي او کاري باندې اجازه سې د زغږو په مینځه دی شي عادي یو وو کای په وانو لا سبا جمعه کې پور ځکا کوم چا باندې کی کړی دا به حق پلان ځکه کوم ته روډو ویل دا صحو دی دې اول به حق پلان سم نه حدیث کې د امام جری عادي ته یو سره جمعه نه وې اداوي الله منې اثر کو به حق سايين وګور به حق ترانای ما وی دی د دې په معنی چې یوه او اکیتلو شی په دې کې پروتې ضعیف ده سند صادق نه ده دیم به حق ځایین نه مننه چې خو تا نه غړم د سال تلای کې د محتاجو د سال حق معنی لاي او بعولته لنا حق بلا دنه اوندانه دې مداهي حديث منار راغله خو را د سوال ګندو د حاجت تلای کې تيک جو مې نارې وېګټری دی ما نه አልبسای کې مکرین دی دا اول دې سنه كلام کړی دی ته د دې د کوفر سره دې باندې خنوي دا ته د کفر باندې وایي আজি چې نذر او دیفا او دې په خاطر به ست پیغمبر چې ځان نه وایې امداغ وڅ طراتو دې پیغمبر چې الله رو پیغمبر راوړي کې کيم او سينه مبالغه دې سينه استقبال کې اقلاع ذر آوالی اقلاع نولا با خیم دار راکن دا موالغشن فلما جاؤم نوار کرا چلاه پیغمبر فاغ صفات کیوئے پیجند ما عبارت صفاتو ندی دا عربی سا غلط آره چه من عبارت زوی لکونو ما عبارت غیر زوی لکونو ندی دا غلط آره دی من عبارت زات ندی و ما عبارت صفات ندی فران کے جوز اطلاق لما فالله لا اعبود ما اعبدم سمعنا ما تاب عبادت, عبادت نو کوم دا غي الله ستاسو کوي ولا نه اعبد ما اعبدت اي کافرو لا تابد ما اعبد مما اعبد ما تاب تاسو عبادت الله نو کوي نه نه نه دا غلط نومه دا اصل عربي دا من دزا مني تا کوي اما په صفاته لا اعبود لا تابدونه ما اعبد تاسو به نو کوي په هغه صفاته زی پراری غرارکو کم تا سے نوک ما اطلاق پا صفت را دی فنکو ما تاب لکم منن نصار نو ما نظر غرر رکو دی پریکاو اخلی غدنگری نو ما صفت پریکاو اخلی پاقا صفت چاقا صفت تا سخسن دی خوسنی جمالی دینداری ما معنی صفت ما زلتکی صفت تے فلم ما جاون چرا غریت پیغمبر پاقا صفت تے دیو پی جندر نو کفری و کفری بی ذمیر پیغمبر بی ذمیر کتاب چې قران کې قران شي لدارې تعداد ولې دې جنہ کثیره منو ما دلې له کا مربه تو غاوو کو فرا که قران وارض وینم ما کې قران منم نو چې قران اور پیغمبر سنت منم نو چې سنت اور تو خن انه بېمانه بدिती چې دیو جنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چې وی په جنده پیغمبر هغه پیغمبر هغه چې ما چې دغه پیغمبر چې دغه سنت پیغمبر ویځه دې دلیله کوي شی فترګون دلیل په پیرندری له کفروبه انکار یو په دغه سنتو په محمد رسول الله کې را بیان شوی د قران چې قران وایي لا شریک الا بل فلیذ نشه نو کفروبه فلانه تلای اجل کافرین نور انتیذ سای کافرانو باندې ملعونيان باندې ځاله شي بلان اللهم لعنت الله الكافرین حدیث یاری غلای کړو خلک ویو نبی علیہ السلام ورته صدا ورته آوکه وضو ته بلای زی بیا خلاوته بیا ورته صدا ورته حدود نازل شویلې پدې مارزه بیا خلاوته نبی علیہ السلام صاحابو هم ما علانہ سرلانہ کیږي حضرت الٰہی نے لعنت تموی و دریدہ نہ په تموی او دلته چې د سنت انکار وکړنه په ویلانہ کوي ځکه اگر اگر خوغلا تغلا وي فبدعی خپل بدعت ته برسنه ده دا نه کې قرآن په حضرتانه وایي دا نه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت په ظهور هغه چې کومه ته ځي په اړه کوي اغتلا نتهلې زکه دای ځغې شهل تا ګنا نه ول لا نه تی بد تی بدت د ما نه تووب او کيږي ګناي غني او د بدت نه تووب ځګنو کیږي ته ثواب وي نو بدت زکه شیطان ته پوه وي አልګل تو احب الله باسم من کل معصيه شیطان ته بدت دل غره وي ځدا ثواب کوي او قران هم دی راکي okay. بل ددل لرانځي ترڅو والله نتي منان نه من نه دا و لانتی، کارته کارتیتر بیس ما دا ماه گنه معنی دلدکی یو ماه بمانه دا اللذی موسودا بیس اللذی بی انفتون بد ده هغشه که خست کرده ای پاقی بانی دان زانه خست کرد اوغشه واغستی ده بیسا ما اشتره و بی, بی انفتون او دا این فرو دا اغا ما بیان ده دا اللذی بد دا اغا شه چی خرسی که طاقی دان اغا کم شوید زانی پر خرس که اغا داو زانی خرس دا اللہ پر کتاب دا په کتاب ځان خرس بد دا اغا شه چی تاو آغا دا رنگی مصوفان کیگی او ما بدل دهنم کیگی مبتدا خبریم که معنی کلم حصوب ده او ایش درو صفت ده او این یک فرو مخصوص بزم ده یا ما پا معنی ده الازی ده اسم ده بیسا این یک فرو ده مخصوص بزم ده او کلا معنی ده مستر ده بیسا بد ده حقشه چه خست کده ای پاقیش تر آزان اگه سکم شو چه زانی پا خست کد زانی ورکه و غیب آغست کد سی آغست چه کفریو که پا آغا کتاب که اللہ را ندل کرهو یو بد ده شیخ آغا شیخ چه زان خرد که صفت ما بد ده ده آغا شیخ آغا شیخ صوب چه زان خرد که آغا شیخ خرد که پا کفر بانده بیمان او یا این یک پرو محصوب بزم ده بد ده کم شیخ چا غزم کاغبانده لجه دلده اغتم شهره اَنِيَ قُرُو بِمَانِ دَلَ اللَّهِ چه کفر اوکوده اللہ پی کتاب انتا خواه پی کتابی کفر اوکوده او باقیان مفوول لگوده دا دلوله اجزان خلص که او کفر واقس که دا اوله باقیان مفوول لگوده دو وجه دا باقی دو دینا چه اللہ نادل که دا میرا باناینا فاقا چا بانی چه خفو پوځې دا غوښتل مخالف شو چې محمد صلی الله تعالی علیہ واله راځه موږ یې کافر شو چې دا وی کېدل چې دا دا مسله شروع وکړه خدای ولیدل پدې مسله په وخت موږ د دېمنه مسله حقه او موږ دغه مننه چې پخړ ولیدل په وخت ما نامه دا چې دا مسله بیان کې اگر نورې موږ یې هغه به د دینم کفر ګالبه حق په پی ګالبه تحلیک کوي ګالبه زغوینات کوي چې دا دیوډه مسئله دی نه بد دی هغه څه دی چې کوفر وکړه د الله کتاب او کوفر وکړه مګاو ته وکړه د دیوژنه د الله نه چې رسول الله د خپل مره باندې پانګه کتاب په ده باندې عالی محفل څخه پیلایته وਹੀਂ نظر کې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په دې باندې دا پیمانه شو نور او ګديده په غدد سره دا غا غیر موجود یو غزاد خدای چې اعلی منو حاصل علم نه بلاط او شرکو ا دې غغب دا یو حق پر ساګې موږ مقابله کړې ده باور به غره بین آزاد ا د پاره کافیرو آزاد پر انکه دلیل موهین دیانت نه عذاب دومره شرمو راجاب دی لکه سره اونې سي او څوره لږه کاځکې سپته نه ورکي معذاب اور کوي چې غو به پردې نشه بل او سهویونی سي جامې ته نه ورکي خلق کې بربړنه نو ا بیا نو دا عذاب به انه دا یې دا بېمانه هو تو زه چې با ذلیل پوری جذار احساس راځي نه احساس نو مې دا خلک وای او بېمانه ته سره لوي ګيماني وران زه کار ته وې مو اکلا چوئے لیسی دیتا ایمان آڑی پا گتاب تیالا راولیگا نوائی ایمان آڑی مون پا شبان ایچی مونتا لالیگا لیسی دی صورات تو تو راتوں میں امل لکی دائن جوارتا ہے راشہ پوران باندے امل لکا مون تر اوئی غرگیتا کنیشتے تا پاسیشتے مون سر تب پاسی مون تر پتاویشتے پتاویشتے اور این وہ پوران صاف لفظ بینی اکوبر که سواد ای شيخه كون کې دا هغه آقا مو چې رد تاسو یې مانی چې تاسو یې مانی تاسو دین چا به راغي نو دیو جن انبيانو خوا په خوا دای خو او جیلی مشرانو ویږي وو د مشرانو په هغه ځای دیږي ځکه په دې کې او کا کې شاه اسماعیل شهيد رحمت الله عليه ان دا غړي دې څو کلمه کې پنځار باندې جملو کول کړو د غزر علماء هغه کې شاملو عدد ملک او اسا قانونو پاره کې راځي څو شی وو چې موږ کوم اجراء دي شريعت ته دا راځي راکې په ځکه چې یو والي مقرر شي ان دا غونير یو عالم سید حبان اگر قاضي یا مردان مقرر شي از دی کوٹی بن سلیدی یو عالم سید امیر اگر در صحبہ ایت آسیل از دنیو اکری دی مقرر شن کلو چه دی مقرر شو اجرا دا اختان و شروع شا دا ملیان ایزدت لار نو ملیان جرگا اکرا دی ن بغیر د مرگ نی خواسی گو پا جرگا که دا فیصلہ اکرا چه دا گوندو دا پاس باور بڑھکو لگا دا پنچور گار دے تا سی دا مکہ نوی دی فا میرا بوچت او بلتی بلشي او بلشی نو کم زائی کری چه دام وحیدین دین وجنگی دی. او بلشو رستوم که دقار خاکی دا دقار فچر آگلی دا دقار فس خاک جار رسکت شیدان سو ایو خان کلگی دن فرزومی قتل که ده دهوجنا چه در شای اسمایل مرگرده مینه که غازیانو پناف اختواق فجوماتی نجوماتی دارنگی دا پا دائی خطا لکتا دار دائی نوچ سن اٹارہ سو چودہ واحد عجیط رمزو رحمت اللہ علیہ و دی ابل کې مندرسی جوڑی کروی نا قرآن درس گونا مندرسی چاندینوی دا بیمانی نه نا کلی که مولاوی منتا خف که چه تبا موداگانو ماشمانو دا قرآن کرو آر کلی که دا چه مندرسا روانوی چاندا پا کنوانو سبکی نورکتا ګارمن دغه زمونږه ته هغه جوړې کړې انګريزانو ته جا چې سې وشو او هغه زموږنۍ یو څه ته آزادۍ نیولې دي څه د واحد څه 700 تا حاجی شه د ترنځ وي 1970 پاسه دا د بیکر نو تاسو چې حق نه نن تاسو خپل سره جوړه تاسو په کله په پیمانه هغه په پیمانه ته تاسو وي ولې وځل امبياد تینومن تاکیمان ترې پېزو کتاب خطوص او زما کوم کتاب خلاصه لري قران کې دا څرګند چې موضوع سټین خلاصې دي اره هغه له تاسو سره په دلایلو نونی او تاسو سره علاقه پر ستراتون اول کتاب ته ورتا اي اي زاريمان ايا کا چې هغه مون تاسو نو ادا دغه موضوع ته اشاره لري اپو ترکون اولی په پښې توور منما کړیا او ییشو امر او منه واسمعو منه نو دې مونږ مان او ذکې نمنو منو او ته یا نو کتاب بنه واهي دریم نه ته کتا تا ځواب مې را اچان مينایي اصلې شوه پر دې کې بحبط غنلا پر سبد کوفر له بد دې شه آشي چه نا کایتا سره پاږي ماي باسي من بد د غيمن توینه درته کې پدې سروړنویتا ایمان خاصودا تاس بد دغه ایمان دغه ایمان چې تاسه قتل له حق پرسته کوي تاس چې ګارد د بیراتو دي چې دیاتو کوي چې ټول مؤمنان واعتی تاسو را کوردا کلات الله زای واځي به خلقنا راځي کې مبالغه ده هول سره مبالغه د ذکر ده راځي چې د خو نه مرغوالو چې خوې څوک به باټلی نه مرګ هریشتنی او بیان کوي ته ماره په بالا نه کېښړي په څه وداي چې دایک ما باندې کړی دي نسبت ته کیږي د کړي کا خلاص کیږي سې چې کړی دي په لیا بازار الله په بازار باندې نو رسولونو دایته او قومي دې هودله یا کسناک د خلک نه په دنیا دنیا په ژوند دې مهندی او راه کونکو نه یا کسناک چکمچکان دې موشه کار نمدا وَمِنَ الَّذِينَ يهود حسنات دخلق و من عش یونه ی زیات حسنات د خلکو د آونه او من لنا اظه وونه آ من من ل چ مشک خ پ مومننا دکه مشککوم بمانه ډ ديमाري او من ک منله عنه عشکو ځان ت کلان او چې ځانته كلام چې معنا وي دی او عمومی دې هودلایار دشنای د خلکو نه په جوند دنیا او منال لذینه ځانته كلام او هغه کې مشکان دی او دوسرې دا مشکان یو د دې عمر ورکی سر کالا دا ځانته كلام شي او چې څنګه کې به دې هودو سره كلام شو دوسرې یو د دې عمر ورکی جنرازل کالا و ما هو ذکر د مجلس سلام دا هزار سال زندباد. سچ زلم دته. نزور کله زکه ذکر په داد مخدوم او اګه کبه زندباد هزار سال. عيش الفتن. دره اسلام. کما قام مغبراله انه عيش الفتن. 2000 مزاحي دوماني دي. زمير رجل احد تا يودو ادهم وما هو بمذاي ان ده عمر. ی عمر کې عمر مراد ده امازه نه قاصدین کې دا حد ناګار نه عمر ور کې چې در کا لا دی خدای ژوند خل لري لیکن دته عمر دنه ده اما هوا زمير راځي عمر ته اوزادی نهم امر انا دے اخلاسا ان کے دغا امر دلردہ داب اللہ علی دن کے آیت کوئی قل من کانا دے یهود و رج سو چویی دشمن دے جبریل دکا یهود وی من تازدنا منو جے پتاب آن دے آیت قرآن راو لا رہ بفیز لا کتاب را رہے نو رمتا ہے ندہ جبریل مگنے منو قرآن وی دے سند رج انیشہ یهودی کرے گا یهودی مطلب داره چې گبریل غلط ته نو قرآن غلط شا دارن که رافیدی دی یهود شاگر ده رافیدی رد پا صحابه و ذکر کئی چې صحابه غلط و چه دادی نو غلط شا صحابه بگنام شو بگنام شو نو صحابه رو رو رو ده نو بیدین چور او چه صوف پا سند کوي کئی کسی قا سند بی قرآن تعدیل کری او پا تعدیل پا عدالت طلب و رضت رد کئی دې یو فائنل یوبیلچې دی چې نا کړی دا چې قرآن الله تعالی میزان دی او د وزع ادم میزان نه دی نو چې نتی نو دا دین چا راوړی دی دا ودا دروځونو راوړی دی يهودوی جې یو نوتا من نو نه تلو علاقه لبط اځه منو ته به نه لاله نشته کوم کې دا وایي چې musliman ji د الله کتابونو نو څوک یې ساده ټول غلطی او په لږېږي هدايت نو څوک یې دې رات کین نو ځاله اځره دې چې منی د الله حکم نو مؤمن نه ساده تاجيل نه کوي نو د مودې سوک چوی دشمن ده اللہ دا فرشتو دا امبیاء دا جبرید دمی کائی نو الله دشمن دے کافرانو دی دا قرآن دشمن سوک دے سوک چے پاعدلینو رکھنی یو دا قرآن دشمن دے یو دا یو دا یو دشمن دے یو دا قرآن دشمن دے دا درہوارا قرآن دکل پری لگتا دا قرآن دشمن سوک سوک چے پواستے پواہادل رکھنی لکے جبرید او صحابہ رضان اللہ تعالی ایا دې نا تاسو لیا در قران والغفي لعلكم تغلبون واجب موږ دې قران تا ضروري وڅینئ جنابت هیڅ مونږ نه دي دژ شون نه بل د شون د اوړیا اکرام دي هوځه شر الناسو قانون اللهم دان کله کې قیامت راای شي قانون یې بني قانون باندې دا موردان چاوي کول یو د قران و فرض چاوي شمانی د قران رواقد یو ديان چاوي شمانی د الله د قران د شون د یو دياو د کول الله دي کافرین او هغه واری چا تو دا نو تاو کی یو د ل دین دیوا دې دا سمر هغه واری انبیای مندی دي او اخي مندل دار او بیا روادا ما ارطا کی دیواله لالا نبض ارطاول شاتا نبض او هی توئی یو شه سریتہ پسند نی اوه وردی حدیث کې علی نبی اسلام جبو وخت اوه استه وا پاری نشنګال فنه بزوی اغه نبو دره فزاغه حضرت ته پسند نه ارتا وک او ترق عام دی بلک سر دینه منی دې منزل ته چا رسول دشمنی در واشتو که پاقی بیشونی اوکا نو ده مذبتا و رسیدن. صورت که شپاق خطاب اول خطاب ده مشرانو ذکر دنه هم و دنه قم. درهم خطاب مشترد دره پایتای ده آبا و صلور ده موجوداو. درهم خطاب خواست موجوداو سا. انکار من رواه میر اتیان دن نواهی. صلورم خطاب انکار من انبیاء اصطاقی. او پینزم خطاب انکار من حاضم ندی. شپاقم خطاب خلاسا و ورحال تغضرون ماربان ده بیاو جیلانو کن ففرزیده کنه نی زایل مونو قرر کرلی مونو اکراغره غلی رسی کینی ففرزیده غلی کینی لما دیان اوم رسیدونی یعنی اللہ صدقوا لما ما کتاب کتاب اللہ لا وتبين ما تكلشلاتن علامه جتين ما ما تكرتيمان ولكن نشيات منه كطريال مننا في سرانا وغلا العالم من كل باب الى هارون سوره كي سلور مضمون اول مذولي لاثبات تيوالي دا لله بكل صفاته هاذا أو اول ايساوا ذا سوره ذا ايسا اشو هيزو كي منقسم اوول لر وکي بیان درو فر په دا ریسي فاتو اتم سره د 2021 بیا د نور وکي د توحيد بيان او عنوان د وجود سره کله د الله يا بیانی بيانې په عنوان د لا اله الا الله سره او کله بيانې په عنوان د سخن الله سره کله عنوان بيانې په تبارك الذی سره کله د هغه تعبیر کوي په وجود سره د ټول عنواناتي د غيوي مسالې چې دا الله يا والا د په خپل صفات کې نو د دې ضرورت کې د توحید عنوان بیان ک په اوږد ضرورت وکم هغه ادله کی یو اثبات توحید دغه شوې اته خو به بیا دې کې د دلیل نثلیه مین الملائکه انعام اربع نه مشتکې د زمت منافع ساتو دي ساتونکو مې معزز ک داغه لزنه شو او داغې ته تیمه کو ته فیو بشاره کړه داسې وروما هیڅ په کتاب خاص کې پس کتاب عام نه کتاب خاص کې د دنیا او معزز قوم چې هغه ته د مسلام مسالم دیږي شو داوی کتابي شروع کړه او سبب د کفر د الله دین له اورېدو دین اصول بیان کړه چې نړۍ چې اوري لري او پاله کې کټمانه حق راشي کې معنی حق یعنی حق ته د حق په ټولو غنص باد دی یا کو دا غي ستدار دی یا د دنیا دلاس دی یا حق ته او دا وای چې دا حق ټول خکار دی باور نشو کول غالیب شي نیکی په غالیب هي وایره من کې څه بد نه وایي علاوه کې قران نیمه یې څخه زیات قراد د باچلو کې وي ډیونه په وروسته ایته وغلیفي نو اونه حق پرشي باطل د باطل نه وي دا باتل دا دین د الله مفتدی تا مشرک تا زنده ته زنده نه وي وایي خدای دې تحریف او د غرضي پی غریب شي نو اصل مطلب وایي اصل ورم دریم د حق وینا دای عمل تینک دای دی اصول یهودیتو تعریف کټوانه حق او تر عمل دی اصول مومنان ته بیان کړ یو کله د الله په دین د فرایلا بدن او مال حق ذکر د صلات او در ایمان بالاخره عمل دی کې نزاې کې دی چې الله مو اجازه حساب کوي دیشبخت خطاب شروع ورو بن اسرایل وتا اول خطاب کے اتنی متونه ځنه متین ته په بسترګيش ادم خطاب کې بسترقي د کیفیت د مشرانو نقرهود خیالي اتهام اجر موجود سلور موجودا یو مخالفین د دی منافقین د قومین سلور مخصصین ان رسم بالجنه پدایم خطاب کې انکارهم من الاوام و اجانهم بالنواهي چکم دا قرآن حکم دے نغنو دا نغنوک کئی اچکم د اللہ من کردی نغنوک کئی سلوران خطاب کی انکار من الانبیاء اصحابی او پیزن خطاب کی انکار من حاضر نبی او پیزن خطاب خلاسو دا قرآن قیدہ زیادہ چکل مضمون بدلائی نوصل نو کئی فصل نکئی لکسن چه علماء فصل کئی بر فواد ختم چی نو فصل کی الباب الثانی پر کتاب الصلاة ختم شي نو فسر کی کتاب الزکاة یعنی اس نوے باپ شروش آئی کے بدائی قرآن کلا یو مضمون ختمی نو رسطنی دا سراری یو مختنی مضمون سرم تعلق پر یو رسطنی سرم لگی سرچ کی یو مضمون توحیدو دویم در رسالتو چې نبیر اسلام رشتین پیغمبر دے قرآن کے اثبات کئی بھی اوشیش نداغی سو طریقی یو طریقہ دادا چې د مخالفینو اعتراضات دفکې چې ته دا اعتراض یې دا غلط دی زمو طريقه دارا چې د مخالفینو د دلیل ماتي زمو طريقه دارا چې د اسبات ادله ذکر کې اصلو واره عقلي نقلي و هي الحج دلته اسبات تر رسالت شروع کې او اول د مشکینو د کفار او اعتراضونو په پیغمبر چې نه غیرت دا سل آیتنا پا توحید کی جو کم او دینا اس بات کو رسالت پا دفع دا شباہ تیواردو علیہا اگر اعتراضونا پا پیغمبر کے دا نداری جواب کی دا قل من کان عدود لجبریل دا اعتنی غاوری اشارہ ماسایتی مضمون تا دا جبریل کتاب راورا دا اللہ نا نقصوں کے تراز پر دے کئی پا جبریل کئی نو اگر اللہ کشمن دے یعنی سنت مضبوط تے لکسن کے روافظ اعتراض کئی صحابہو باندے مطلب دا غیدہ ایت یہ بدرام کو ندا دن سنت کمزور شف دن قوی نہ دا دن یہود انہا غیدہ کرے دے اعتراض کو قرآوی باندے جبریل امین باندے دا راوی غلط تے ندا چاہتے روایتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناغا غلط تے ندا رستنی آئتنہ ماسی ایتی مضمون س ادال قرآن ربط تے چې مضمون فصل کئی نا وصل کئی لگئی اوپل سره دا لما جا امنا دویں مضمون شروع کی اس بات ترسالت محمد رسول اللہ مطنبین دے نبی دے محمد رسول اللہ مدعین دے رسول لے رسول لے گلے شرع چارا لے گلے دے دا داننا خبری نے کی انہا اول مختصر بیانے ہو کر حق پرس را نیو دلې دا لک کتاب و درس یې دا کې تا سیل کې په دې نو جوګی دی یو تیراس پیغمبر داو داو پتان کیږي چې ته پیغمبر زکړی چې ته د هغه خلکو د عاییش کې چې هغه جدي ګورو سليمان عليه السلام او داو عليه السلام کې جدي ګورو او ته د صفت کې نو ته پیغمبر نه داویږي پتا به اعتراض کوي ته حق ورس نه دته خلا اوی فالکو شاگردې چې هغه کرامت نمنې او یا نمنې او علاقات شرات نمنې پتاوم ځای کې راځي یو قابل جرمیل دی د کوفر او ذکر ته هغه بدلی معنی اوی هغه ته دان خلک چې محمد رسول الله پیغمبر ذکر نه لري چې دې دې جاده ګورو تعریف کوي دلته رنګ بدل کوي چدا سره حق پر ځک نه لري کې کرامت نه وني او یان نه وني او امي سره واډيان مرګ لري دې دوابيان مرګ لري دانګي دای تراس قطابانه نه من کړي مشرکین پر نبی له اسلام کو کې ته حق پر ځک نه لري چته دي جديګو رو بیان کئ په وی کثیر جلدیاول صفایو تر درشمو کې د ذکر کې چې دا چې ترا د شروع شو دا دی شروع شو چې کله حضرت سليمان عليه السلام فاتشه نو شیطان الګې دا یو دی چې آیلی کله چې پاری کتاب ته کې شیر مخدود څه دی د غیر الله رحمت کول ټول الفاظ د مشکان کې دي نه پای غیر الله رحمت کول دي شیطانان رحمۃ کول دي فریشتې رحمۃ کول دي نو کله کله شیطان مسور شي اته وروشي نو دی یو ګور کار مې وشم ګمو سیکینو چې کم درځاونو چې کله ته به منځ ته وره نو دا یې نه باوا سروش ګدول نږ یې ویو ګور کنه کابلیک دا आवाज به شیطان کو دا شور بوتان درګاوو کې چې پدې شیطان بناستو او شیطان باوازو با کې قبول تا نه د نیا ځامنه ته قبول شوه نو مشکینو یو ګور کنه او ری تار کوي داارنګه د هر فرقه هغه درگاه یې جوړ کړو ما نه شیطان ناستو او شیطان دا واسطه قبول او خلعت په دیوې جنا مشکان شو سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه چې کله په هندستان اغلوه حمله کړې و داړې 900 جی کې کال شو دا حمله سومنات او کې سمندر په غاړه آله د دیندوانو او پادې کې اوږد جوړ کړو د دنګ تقریبا څو ته تڅدنګ کیندګه د دنګو او د غټو او د هغه درگاه مننه کوي نو درنیاسي او سلوس او کوي دا سلوس او کوي دا وقفو د دې سلوس او کولو امندن براته په دا درگاه بلګید په دې درگاه کې داغه خاص منیاورین سلوس او کسان دا سلوس او مشران اغا درگاہ دا غیر پارا منجاوران جنہ قیمی پیرلے اغا درگاہ بسار جنہ کو پا کونسو جارو کو تیل دور عظمتیو پا کونسو با جارو کو پا جارونا اغا زہبی لکریلی دول کے چه دا غیر درگاہ جرس چکمو چه کلد آغا عبادت بچورو کیدو نا جرس بو ٹنگے را زرو اغا دو وکاء 180 دصو منه یعګی وی تاریخ اسلام کې وکانا 180 دصو منه سرو چې هغه یې جرأت جوړ شو هغه आवाज پای پدویو کې ته چیرې اوس د سنت تجیا پړ شو شه کله تجیا پړ بکېده چې دا بکېده او ددل نه خلق وراته هغه ته تعظیم سلطان چې کلا هغه بوت توذین هنه انسان جمع شو او ولکن منو نہ شيوه تا پيشته چې دا ستر احوال سلطان هي ټیک ده په پروسه تاریخ کې با زمانون کلی کې شي محمود بوت فراش اغه محمود چې بوتان له خرصه زقپنوم بوت سروشن پیدم زقپنوم بوت شيخان پیدم اغه محمود چې بوتان مات کړی ده د محمود کتاب د الفرید په شکایت کې او دې به کتاب دې نسلطان سلطان حکوم کوجه غورو در احساس کوي کله چې هغه بوت ماشه نو دال تل ملغه درې یوم ملغه رسول کومه نکې خراب بوت ټول ملغه لري د دیندار دا خداي ته خپل عمل کې پشي دا شیطان بکول حضرت شیخ یکلی پیر رحمت الله علیه خپل کتاب کې یوس هارون بالله او کله کل شیطان یوه جوړکی یوه جماعت راشي خلقو ته تقریر شروع کړي هله کوم ډیر عالم راغله پلانیدای کیو عالمو نبی علی السلام د مرګ بنځبس کېده ما کما زمکه دارونو ته ځوکه اوا کور دې گئی یاره کوسې جوړ کړو د حضرت نه یو کم په غوښې ویل کاله مخکې دارونو ته جوړ شو روان 125 سال قبل د حضرت نه ناری د ځکه تاسو باندې کی ګله ګله هغه ته قتل کتل کیدا نو شیطان لا غلې ووتې نو زه په ځانیمل کې ناغلې په پیغام کې چې کی شیطان لا غلې مصور را دي داږي شیطان ګمرا کوي په سهارا کې راځي شیطان ایا څړی ته وي ته یې بدل ورکم حنا وبول ورکی وایي زه ثاني بابا یې نو زه یې وبول بابا جان څنګه راځي رامدتي اجمعه حدیثی نغای نه د لا بنده د فرشتي دی تصور شی زم ما حاجت پورا کړه نو دا, دا حدیث جو کړی د نشینی اما ان فی ارض فلاتن سوتې په زنګل کې صحرا کې الا رقه کې خل یونه آي باد الله عینونی میچور کی اد الله بندانو زمان د دې په ان الله باد الله ترونه دا حدیث په سرو سره سره امني سن دي کر کړي ما المسائل په دې حدیث راولې ما په سندن سندانو مترن کلام کړه اول کو پدې ټول سندوي کې معروف المحسان دي هغه قابل له حجت نه دي محدثین هغه ور ډول دي دا نه نور روات نه ذکر کیږي بیا می منع کړئ دا حدیث معنا داسنه دا یو سره یوون دی هغه یا جنن خو بیا دي ای سری زملا شنو چې لاړه نه کده شي دا نو زموږ مطلب څو دی نو غره کده دای کی څوک کی دا هیڅ مطلب دار دی چې داغه رای کي کده پای بنديان یې نو چغه وو وک څوک یې ما تلاش سم کوي نشای ته دغه بندیان دی پرم کول کړی دی فایشته هغه مسول ګرار د سم کوي بل هغه حالات ته نو حالات ته هم لري بعد مفتدین دا حدیث دلیل گردو دارے نو ما البسائر کے دا حدیث پسلور سندہ ذکر کردے دا خب مخارج میں خیلی دی مکمل سندنوں میں خیلی دی بیا پرواتو ماہ کلام کردے دا ترجمینا مزکی مانتا پتاوا چیو سرے یو منزل درسی او خرن د لار خرابی نشی رسی دے نو خلق دا توحید نکی منشو یو خدا احادیث موضوعو چی مولیانو بیا دول او دارنگ دیمولیان وقت کیا دول نما پاہ زمانہ کے البسائر لی کرے او دا اعتراض دنہ دا اعتراض ما آو وقت لی کری با خلق باق قرآن دا پیش کئی نما پاہ غیر مفصل کلام کرے اندر قطر شیخ کا زمان کتاب البسائر پیش کرے نما پیو تطویز لی کرے او سے ما ترح لے ما دل کتابوں نے تو حید هما دا کتاب چې سنن متن کلانی او اشتیاغ دروات کړی زمما نظر نه تشه نظر دا کتاب څو کې دي چې زمو مفصل پاره کې د حدیث تاریخ فقہ ملل د مزای ذکر دي په یو مساله او د ورستي عابې کړی جماعات دنګ پادشاه د سدامه ندير دي هما ته یې کړو چې تجارت کې نو ست طبقات او الوسایډ نشای کو مملکت قدر. ان راضي کتاب ده نو ما دروازه کتی امان شان دې کړل چې شیطان څنګه سرګرمي خوب کې راضي توي راضي او خلک دوه پکای یو راځي یو دوته نارال ده د درس مجل ما ته یېږي د رسالپور په میرا باندې اشنغر ته لو تند یAugust 16 را نه غلطه شوی و ناڅاپه تراله تر څو په تو کو بجره ته لاج ما په ځون کې غدان دي لګل که سماlaravel ته خیرنه فرشته او که دا خیرنه شیطان دی ویژتام په 900 یو تا دم کومه ته با صافه مان رحم جوړی چې دا خبرې کوي دا مه دفاع بنديان دی فرشته مو کوي کری چې ته سماlaravel ته شیطانانو ګرځي بدلال خپل ته شي شیطان د سليمان عليه السلام نه بعد ولګي دا یو کتاب ته لیکل او په کتاب چکې دا عنوانو خاضا ما کتبا آصف ونبریق بلخیص صدیق للملک سلیمانی مدعود من ذخائر کنو دل علمی سمد فنو تا تا کرسیه هی شیطان دا حلکل دا سیر منتر جادو اور دا حلکل چه دا آصف دل سلیمان السلام وزیر آدم لکلی دی دا خزانی دل علم دي خدیق آنو کی او ایکی غیراللہ را سورا سیر جا دو من ترچلے نعائی کہ دو نو شیطان کالا کارو کی دی سری کالا <خخخ> جدا کاروکو سم قام ابلیس لانا الله خطیبا فقالا یا ایوہ الناس ان سلیمان لم يکن نبیا ان ما کان صاحرا فرد محسوسی روح لا مطاعی و بیوتی سلیمان نو بیا شیطان قدرت خلق تا تقریش روکو ایوہ الناس سمجی رو خیزان اولا کرو خلکت اے ایوہ الناس ما کانا سلیمان نبیاں سلیمان پیغمبرنو اننا ما کانا ساہرن دیو جادی درو فلتمیسو سہرہو فی متائی و بیو سگی اگر جی کم جادوبہ کو نو جادوبہ دا سامان کی پروتی یا کو سمدل لهم علی المکان اللذی دفنو گوی بیا شیطان ری سر جردے دو اگر جادی کو نو غزای او تو کوې داتا څوک نه چې یو کنده دې تعجربا وته ابا یې ګیر الله بلنه خپل او دا موږ چې مسخر کړو نو په جادو مسخر کړو د دې شرعن ټاکداري چې کفار هميشه حق پرستا جاج ګرواله allele کوې ګور جادو دې ورسخه نقل در کوي او نقل دم بدر باندې واکې دیونه بدی شي لا نشي مجلسه یاو تیراز دا د دې جواب دا لې سليمان جادوګر نو سليمان د جادو رد کړل دي بلکې هغه حق پرست پیغمبر دا روندې تیراز ده پتا مونږ رافي کئ چې ته ولې جادوګر مأل ګړې دا دا پلانونه مأل ګړې دا بدا کئ چې دا دغنہ دا څو دې دا ځای راځي پوځه بچوره پوځه پلانيه پوځه دا خبره لګیږي ول اقراء دوه لشت نه لګیږي او غيته دا دمنه خیلی د خلکو کارونه بکید دا دین ترال ندی جو اپ انزل علی الملكین عباد الار و تامرود الله علی ذلالیږي درو غویږي ندی تحقیق بده دونه کوم درن په فراس کې چې دار فاس چکم دا په قانون پیران ویلي به برکت ځان ده حق ځان نو تم دا الفاظ مني کې چې هغه پیران ویلي فلاني بابا بچو دا کوړه نو دا به یې ځان یې بابا با دا ویلي جواب لا تقولو راینه موي الفاظ مشتبه مو چې معنا ده شرکم شته د توحیدم شته اگر دا غي غېری لتا سي موي اول خو به ویلي نه مطلب دا و دؤا کوي چې په اوّل فرض استعماله کیږي صاحب عمل کوي موږ کې ځان کړو فبدل الذين بالمقول غير لذيكه چې حدیث را دي چې دؤا کوي چې په اوّل فرض راځي چې کوم الله علیه وسلم نه کړی لا چه الفاظ دعانه بږي ځان بغیر الفاظ باندې نه جنكي دا یې اني لیکي چې پاسکار او قاضياو کې وزن الفاظ نه وایي چا صلاة دې جنای جوړ کړې ده او غم جوړ کړې ده او چا سجده کوي هانه چې شرط پاسکار کې دا وایي چې اغه لفظ بواي چې نبي رسول الله صلي الله وسلم یې مالي او تېرې مشکوله سبحان ربي العظيم پرکو کې انو تغییرنشی کو لے ربی علی دین پسیجدہ کیا ہوئے ربی علی دین پرکوک جو ہے تغییرنشی کو لے الفاظ مصنون بوائے سلو رم اعتراض کلج دادر اعتراضونا مفصل بیان کرو یو اعتراض حضرت دعود علی السلام اصل که تیراز خوروشو دا جبریل نا یا تیراز داو چه تا سرا شری راجی جبریل راجی نا آقا ما که مدون سرم لگی دا دی سرم لگی تا تا باوی منتپتا دا چه تد آقا شری شاگر دی آقا ملیانو چه بد بای پیرانو چه بد بای تد آقا شاگر دی دویم اتراز منتپتا دا چه تد آقا شاگر دی چه آقا دا کلامت من کرده دا خیرات صدقان درہم اطراز من چه سوایی دا دا مشرعان ہوئے نا را پلانی بابا بچه با دا مچونو دا بئے سلورم اطراز دا الفاظ نقل دی من قول دی من در ذان نا خسنوائی تیزو شو سلو شو کنیم اطراز تپا خوال غلطنو تابا بار لے پرون تاز خات کے نوی ناز دا رکی کولا نو پرون دی یو سکو او نن دا سکی داگی پنی بیر اسلام بیتراز کو چې پرون دی بیت المقدس سمخ کرو او نن دی مقبل مقدو آگو پرون دی خانه کابیتا مخ کرو نن دی بیت المقدس سمخ کرو داگی جواب ما نن سخ مناعتن زود زدیو اینادینین زود اقراج حکم تاوین پرون را تاقرائی ویدی دا سمخ کرو نن را دا سمخ پرون می دعا کوله <laughs> ماري مشران دا کوي نمام توله نن می دلیل اومند کې مشران غلط شي دي متدي سنت نه دي زه خلافم زه غوا نه سمنم تا ته په څه کوم ته نه سماني پرون تا پرتو نه و سنن ولا غوندي پرون تا د سنن غوښمن په کې ورچلې من آيتنونو جواب دي تا باندې وندای تراس کې چولې mula تا په دعاګانو نه کولی پګمان د شولتنو کوله دا وایي رومباي شي پاره کې د ما دی داغه چې تراس کو فارو کړو نو الله پیرامبر ته ورته وایي د ځاې هم تعال ذکا فرض ورنه نه دي چې د اوسه مې سړيږنه غواړو خو زه خپل له کوم تعظیم معنا نشه سم جوړه او لکه چې معنا بد کوم پيزه شو پګمانه تراس دا کوي چې ټولې بادشاہ ناکی سوال کے نمیمبر سے تنو ہے او منبر سے بلسو گوری نا بادشاہ نا گوری دنیا کے یا بادشاہ ناکی سوال کے نمیمبر تاو ہے لاندی خلکتاو جواب قرآن کی مخصن دا مند شرک دے قرآن ندی جوابون مختلف کئی وَذَرَبَلَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ غَلْقَا دا جواب کو دو بیانی امالا مثال زد پشان مکلوک رام مکلوک تا خوزکا سفارش گو چې کہ بادشاہ ساپا حال پور ندی اوزو خواقا چې مکتبار سکوئیم و اقبو الیکم من حبد الورید و خود ملائدر گنو نیزدیم بادشاہ خودر رئی خودتان لے پورا داری گی بادشاہ زنن معاون گوری اس طرح کیجیم و لا یودو حفظهما نصر کئی مالا ساتن المخلوقات زستای کې جنران با چا څوک یې باچا نه اې نی شي د ټول جنران نه اې اصل منافق کې کمزورتیاي اصلا یا عارضان چې اصل کې کمزورتیا ده اصل ینه د واښتانه د کمزورتیا له کبله چا اگر ټول مملکته په هغه تنر شي منافق کې اېجوز ده اصل چې اصل ایجوز ته کې نه دیونه نه او زاتره برجکیز تجزنيسته زاجز ني زا زما په زاتره تجزنيسته نو زم انا ته ساجت ته يا کل کل اجز راشي ارغن لکه ایمان په موز لاري ابي اوسيو تراي نو فقاو ني ادي ني سي داوري ني ادي ني سي د تايجه زاري نو ناي خو ني ال ني وي سي کی منافق ته اصل ته ايز اور بلیدات کہ اج اسو اج دي ني شي راتله او جتا د الله نایف سے نو بېمانه تاغه ولا لا تعجزو کیغه سره کی دین بی قرایتا لا علم او کیدا ما په حل نه کوه دین بی غیرا قادر نه وي اور لنا مثلا بنی خلق تمی چې پیدا کولې نو څوک دلر ذول او ساس یوونه پیدا کولې زمناي اپ څوک تا جته پریاش لیکن ہرش جواب بلید در کنا اسمال نائب لا تے قران د دې شوګې رد کی مختلف طریقو سره وقالو تقبل الله ولدان ولد معنی نائب ولد دې ته نو کې معنی پیدا شي حضرت موسی السلام او موږ اشین مندله قران وقالت ما تفران قرت عيني لي ولد لا تقتلوا اسا انن او نتقبل ولدا د قران څخه دې بکه مو منتبا خیر راکی او نتخذو ولدا بزی سمانا ماتانا ببلا جو پیداو اتخاذ الولد سمانا نائب منگا بڑاگان شو زمان و با دیکھئی اتخاذ الولد نائب توئی وقال اللہ اشتراو من مصر لمراتی اکرمی مسوا اصاق اینفانا او نتخذو ولدا کم صریحی حضرتی سب مصر کے حقصیو حضرت اعید رضا عزت قونات تخذهو ولدا من با دقائم مقام نیسو زمان کارو سمئیم دعائیں گی مشیقینی دا اللہ نائبانشتے من با سال عقی تکو وغیب زمز پار عقی تکو ویقولون ها اولائی شفاہونا انداللہ مشیقانوی دیمون لے سفارش کوي ما نعبدهم اللہ لیقربونا اللہ ادالفا من دیتا فریاد عجزی کو جمان خدا تنیزی کی وسمی شیسان دا خمشان نوی داشپا حضر و او د دې شوی غن جوابو قرآن کړی دی په می تراځ دا چې کته هر فرسته نوکرای دی نه توي غن چې محمد الله فرسته وو څنګه تراسي که تا مساله حقي نو ولاشد بلوي کنه پلان یې ګالوم زړې دا مل صدقه دکټه پندای کې ا څنګه چې اگر پاتې ناګایږي کنه وقالو دا ولاي بل من الله وائی دی اللہ منتوین آو لینے کئی خبر دی منتوین دی کنے جو دے حق دے دانا یہ دفعید علما دی منتوین دانا اعتراض مدی وہ ما ذکر کرد یا اعتراض تا سقا جبریل را دی اغالت درین کر جا دی گرو مر گرے درین منت اغشی وائی جو مشرانو گرے سلورم دا الفاظ دا مشرانو نقل دی پینزم تا خبر رنی یو دا شکا گم دا اللہ نائے بانچتے غم اللہ او دا شبیع اسم کئی پاکاین کو لی اسم کو اس سر جمت کم ہر کلا چرارے دیتے پیرنمبر دا اللہ نائے پیرنمبر چنجتے میں کن کیوں داہا حکموں دین نحنو بنیو اللہ تین دینو نواہ دن حضیث کرا نحنو او اللات منگا یو رنیو آو زمون در طول یو دین دے سوش دا غیر بدل کری دین یو دا اللہ انقیات مطلب د خوش آلی البتا رنگو بدل کری دی دا موز رنگ کو دینی موسعید کی بیلو ادے کی بیل شر اموز آغا موس دے دا رنگ یہ انفاق فی صلی اللہ اگر کی پیو رنگو دے کی بادبل رنگ شر نا هنو بنیو اللہ مونگا یو رونیو او دمونگا در طول یو دین دے دانا چیز مونگ دین مصد قل لیماما کن تصدیق کن کن کن کن تاثر دي تاثر کن دین کن کن نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داقی بیان کن نو نبض فریق کن نبض آغشی تا غردول تا وی آغا غردول تا سوی تا بد لگی حدیث کرا دی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام یو چوگا غصت و حقیقی شکلو نو حضرت پکردولا فر بدا کون نبت یو شیب بدلنی ویو کردی دی خلقو دین محمدی بدو گرنو اویو کردو اویو کردو یو جلی داری خلقونا چور کرشو دی دی کتاب سیو کردو دالا کتاب مراتن اے حود مراتن علماء سو دقا علماء سو جی دیتا دخرای کتاب پولشو اغیر ذکرو نو اغیر اغردو شاعتا ورادو نین تباہیچی دینن کوئی گیر اول صورت کے بیانو لای امینو او دلتے کے لای عالمو ایمان پا کنو توحید پا کنو نجاہیلان پا دیشو مانے را شوان ہر مشرق با ایمان لای عالمو دی اتابیشنی دیگشی جنسلی و شیطانانو وقت سلیمان ملک وقت سلیمانو علی اسلام پر زمانے کې شیطان کې کم شه جادو منتر له سره نور خلک هغه کس روان شه اکبر نو پخله سليمان مان له سل دایې دا کفر دي امام بوئیفوی دیوې کفر دي قرآن صاف دی ما مان دفر سليمان دغل دسل کفرو لیکن شیطانانو ته هرکو د عالی و رفائل شیطانان هيو شیطانانو خپل د جادو سلیمان نا جادو کرو او نن سلیمان ری صلی اللہ علیہ السلام جادو ازدار انہی مخلوق تخیر دو خوبہ شیطانانو خلقو تا جادو یادو علمونا فائل دے سلیمانو السحر مضاف حضر کردے یو علمونا انہیسا بطلان سلیمان علیہ السلام خلقو تا بطلان سحر بطلان سحر اخو اغیقو تا سحر حق پرستو خود شرکیان تو رد کرو وما ان دلہ دادرین اطراز دے جادو منتر اللہ را لگلے ما مانا نفکون داول او دمالکین رمراد فرشتے نور را لگلے شے دو فرشتو باندے بابر غال کے جہاروتا جادو نور را لگلے شے تازو درو جل کری چهاروت معروض دو او دو فرشتو تا اللہ دارا لگلے با قران و ایدول را لغلی شي من احد انا بقود دیتوال اچاتجادو نورانی دل شو ناغیتا تخلو تعلیم کوزنی تاوی ا tanul زکول تاوی و ما یوالیمانی ا ذک کوزن بن کولا جی دروازه ریستو اچاتریجادو دردی پری چیری مندالاد امتحان مو درجا جستے تو امتحان دے پدے فراوی فرا فرا فرا فرا فرا دی مخروط تای د کوی مسافر بچی لکهست فر دی مال څوته دا د فر انتهاندی سوال ته کته به دې تکشي په دا زو مسای بچا تجادو نو خو بلکې ورته به چې مون انتهان لا لا دی ګیو مخروط تای مېږه کوی کاثر بچی پلاتکور نمکا پکېږي تزکول یا دومنه با د خلکو د دروازو نه جا دو ک بلتون به راو په غې سر په د سړیو خ کې غ انو کو نومون بهو خو خوالله من کله دی امتحان د پي د امتحان هغ راغلي نده کو با خلکو منما د او من ل ل نده با بهغلکو د ز د دو غ به منې کوله غ به مو ستاخص د کوو ما غری کوونه بین مروو چې دوې کوې میریم ارګه جا چې به تمه راځه په منز سړیو خاډه کې ینه الفاظ هغه به ولست نو شېکان بده سره سړی په زکه دنه شو وسې به چولي چې دا خضه په دې کا بل څه ساتي واه سره بل سره د پر زین که هوا جو جریتا تلګوري دا و وسې به واجولې ادا و وسې د سړی په زین کې وایال کې و افی نیوبل نومبین دا رښت لاکه شیطان وو سو سواځی درې کې چې لټه دا ځکه ځان یې باخو شره دا خل سو دی شیطان شیطان وو سو سواځی چې یادت نن پرمبهر وځه سر وینځي دي نه څو دینې چي نو خیر دې نو له یاره سبق پیلنه حنا سبق نه پاتې شي سس او چې نیک سری و یاره نو خو یو په رو جامدا سنجیندا سبقون نن خو بدو پاییدار دا واڅه په زين کې شیطان کې دلتون به رسول ته نن سړيو فزیکی په القاد وسه سي یاده سير نو سي کې اوس په دې کارشي کې نه لومنه پد سير ترخي یو منامو فسينده کې دی مننه دلتون به رسول کوکو ري سرا تمه سړيو غد کې چې سير به هو کو نو طلاق کړه وکړ دا خیر بچ کنه شیطان بورتا الفاظ دو کوفو رو د نو توچی الفاظ دو کوفو بیون انو خداو فی طلاق شو لکا فقہا اتفاقی لیکی پلے چی کلے و سری بید اللہم بلچا تاوی چرا مدد شو نو دے کافر شو خدای طلاق شو دارن که قدر بابا را مدد شو او دا یقیدہو چی بابا را مدد کیجی طلاق شو لکا دا مرتبکو نو فسبب دو کول و سراد نو خدا لرا طلاق شو ایمان هم تیلا راته و تنل شه دوړلې مراد ده چې شه دیو کو ایمان د جنم دارا پرم دنل ما نه کار بل معنا ردا ما جنم کې کړو ما الا اما دلته کې نه پینه دي مصليت ده وتبهما ذلال الملکين تدوشي چیلال گلیشو پا دو فرشتو بانده چارو تا مارو تو تا پارد امتحان اللہ را لگلی اختیام حوان چیل اور کاریم بنو کو دیدوار فرشتو اچ چاہتا خودن بینو کوڑا اچ چاہتا ویوہ منگ پارد امتحانو ٹک دے جمعا تستا جادو استے کار کی او مکافر کرے گا پھر دکوڑ دا جادو اللہ را لگلی ہو ٹک دے جادو اللہ را لگلی دے خود پارد امتحانو اور اللہ را لگلی زه کوه وا دې ځې ځونه څلکو جاتو د ستندره سره کوي جاتو دا ومني چې دې جادو به کو نه کړای ولا یا جادو به کو شیطان مو سته ټولې ده تر ملګرا دماني دې مان نه د مله کین نه مراد اودتنه منشي اودتنه لا ما جادو نور کړي انارې دروازه او سلورونه مان نه دې سبا تابیری صد آگا جی چرا لگیلی چو پاہ دو کنو بابل خال کے اگر دو تنسو کو ہارو کمارو سڑی ملکین لفظ مشران مانا مصبتن دا منکیم مطلب دا آگا ہو تو حاصل چی جا جو اللہ نورا لے او نا آگئی خودا نکھوڑا خلق دا نور جانا بردکو او بل امانی حسل داراو جادو اللہ را لگلو خود اپارد انتحان چه مزدر کوئی خود ایف اللہ قرآتو پتا انتحان پرارے دے پردیش آخری دائیں انتحان دے مجید اس کے دروب آئے رشتیاں پر دے دام انتحان جادو اللہ را لگلن دے وکرالے گلو لین انتحان چه مزدر کوئی بعض ایف اللہ او هغه په یو کله باندې شي زه را هغه او تاس مه اعظم او هغه فزان اسمان تلره ستوريشه دا یو حدیثه مسلم احمد کې ذکر کړي په داس حدیث په ټولو طرق سره ټولو اسانې سره منقطعې نه درځي متصل نه دی یو په اږي کې دانو خلنې کرامو ته ځین نه دی د روایت ته نمبر نه دین په حدیث کې دا نقصان څنګه چې د سائید انجینر د لاندې کمروات کې دغه نهه نقص دی اگر چې هغه د مدیر کوشش کړره ډېر علم پسې براشي حدیث دوی مان ده نو او کوشش کړې تر دا سادي ثابت کوم صدعام دابې ته څالمه ښایلي مسلم احمد باندې فسوق اعتراضو څخه خلکو اعتراض کوي دامه جوی دي ویو په کې روا ته اروته مارو ا پیپې مې اجازه ده ان جوابونو کړی کتاب لیکلره المسدد فی الذنب یعنی المسند اغه حدیث راوسی کوشش کای چې هغه جوابونو حکم جواب سینډل کوي شه منقطه ته پاتې شه نور رواتاره توفیتی عناوا قدا روات صحیح نه دي بلداه چې جواب او زورې پر دې نه په خاف پیدا پخوا په خاف پیدا دانه دي بنداله اور سورشن او اسمه اعظم به پیغمبر تاوینه نوېد چې په اوخي فريادي کو جړل او نبي اسلام به اسمه اعظم لهته اوس کافر نومیشي پیغمبر تا نوېادو فرشتو ته یادو او څنګه کوته په یا پیغمبر ته یادو کو صحابه نشکو ګناه ته دا ضعیف روايتونه دي دا زموږ ماشین ته تپا